és végül az érzékszervekkel tapasztalható valóság is megkérdőjeleződik. Ugyan mi marad, ha az ember már semminek, még a saját szemének sem hihet? – És aztán mi történt? – kérdezte, miután Boyd végzett a történettel. – Később nevelőszülőkhöz került – felelte. – Ott, Eppingben egy idősebb, gyermektelen házaspár fogadta be. Dr. Vidli szerint húsz éves koráig élt velük, aztán költözött Londonba, hogy munkát találjon.